sempre estarem molt, molt agaïts a l'Ajuntament de Palafrugell. Sense ells, segurament no haguéssim arribat a la vuitena edició. Doncs aquesta vuitena edició, que com deia, començarà demà a partir de les 3 de la tarda. Eh, D'altra banda...